«Що значить для себе гнав?» Мент повернувся до Старлея. «Усе пишеш?» «Так точно, тваришук капітан. Давай пиши, затриманий визнав, що у плясті з написом на етикетці «Горілка-Посольська» знаходиться самогон власного виробництва. Апарат у дома є, усе по повній програмі». «А як же?» Тепер без нього нікуди. Я помітив, як той того таксиста потроху змінився. Тун. Він уже говорив з капітаном міліції ніби на рівних, наче не сидів у відділенні, затриманий на гарячому, а просто сперечався про щось із приятелем і при цьому весь день відчував свою правоту. «Усі апарати не конфіскуєте начальнику, люди нові зроблять. Значить, кошелівець, ти далі уперто стоїш на своєму. Самогон твій, і ти приніс його сюди вперше в житті, аби спробувати продати, так? Звідки ви все знаєте начальнику?» «Давно служу, тоді, скажи мені таке, Іване Гнатовичу, а пацани оці для чого біля тебе крутилися? Тепер усі, включно з таксистом, дивилися на нас. А я звідки знаю? Здивування того прозвучало досить щиро. Уперше їх бачать. «Встань!» – наказав мені капітан, і коли я підвівся, запитав «І цього уперше?» – А чим цей від інших відрізняється? – Тим, кошелівець, що він тобі цю пляшку передав. Значить, вона була десь у іншому місті, а не у тебе у машині. – Ти її сховав, і пацан тобі приніс. Чи, може, пляшка ця принесена з іншого місця, де таких пляшок валом? – У кого береш товар, Гнатовичу? – Моя це пляшка начальнику. І пацанів цих бачу вперше. Якщо хтось із них і проходив повз мою машину, коли я попався, це ще нічого не означає. Так і запиши у свій протокол Старлею, а я підпишуся. Усе відбувалося досить швидко, і хоча я розумів, що перебіг подій у цьому відділенні безпосередньо стосується так само нашого найближчого майбутнього вистежити за ними і дати вірну оцінку поки що не міг. Сьогодні я так само не можу пояснити, чому раптом позатий таксист пішов проти всіх законів логіки. Не заявив, що самогон йому передавав Коля через оцих ось пацанів і взагалі, чому він поліз із головою в болото, а не спробував вийти на сухе». Я не знав подоробисть про стосунки таксиста і нашого благодійника Колі. Може вони були якимись особливими, може таксистові був якийсь резон брати усе на себе. Словом, нічого цього я досі не знаю, а тоді тим більше. Але поведінка таксиста дивним чином вплинула на мене. Це виявилося буквально через кілька хвилин, коли капітан... Наставив на мене указівний палець і звелів. Ти встати. Я підвівся. Хто такий? Звідки? Як звати? Бігом пацан? Сашко. Далі, Сашко. І далі. Сашко Петренко, з Броварів. Додому збирався їхати, дорогу переходив. Тут ви мене забрали. Брехня просто лилася з мене каламутним потоком. Петренко, значить, зброварів. «А якщо ми твоїх друзів запитаємо?» «Питайте, тільки я їх не знаю, уперше бачу». Видно, тертий мен чекав від таксиста чогось подібного, але щоб неповнолітній та ще зловлений практично на гарячому такі коники викидав, до цього капітан точно не був готовий один крок, він навис наді мною, свердлячи лютим поглядом згори донизу, я боявся, мені справді страшно було опинитися раптом у міліцейському відділенні, страшно від того, що мене зараз запросто почнуть пиздити, не дивлячись на мій вік. Тільки я, попри весь страх, витримав погляд. Подумки прощаючись з життям.